Capitolul 8. Prietenii de nădejde ai Mirelei Pe pașiște în miez de noapte, sub clar de lună, toate animalele protejate de Mirela, prietene cu Mirela, țin sfat ca să o ajute să găsească grabnic cartea cu scoarțele de aur. Au venit la consfătuire cerbi, căprioare, iepuri, arici, ba chiar și doamna barză și păsărelele hrănite de Mirela. Toți vor să o ajute pe generoasa lor Mirela și nerăbdător vorbesc toți deodată, astfel că nu se înțelege nimic din cele ce spun. Se aude vuiet și mari vociferări. Prezidează cerbul cel bătrân. El cere cu energie. Liniște! Liniște, vă rog! Liniște! Și bate cu putere într-o piatră. În sfârșit se face liniște. Atunci cerbul li se adresează politicos. Vă rog să vorbiți pe rând, dacă vreți să reușim să ne înțelegem. Are cuvântul iepurele. Iepurele crede că dă o soluție. Eu zic să pornim cu toții înspre văgăuna fără fund și să luăm de acolo cartea Mirelei și să o aducem protectoarei noastre și gata. Unii aplaudă, dar alții fac haz de naivitatea iepurelui și limită. Și gata! Stimabile, domnule iepure, zice râzând ariciul. Crezi că e atât de ușor? Ha-ha! O luăm și gata! Auziți, fraților, dumnealui de acolo. He-hei! E greutate mare!" înfricoșat apasă pe cuvinte. Vrăjitoarea cea rea! Să ne luptăm noi cu ea?" Ia mai taci cu spaimele tale, Ariciule!" îl întrerupse Bursucul. Ești dumneata un mare fricos! La cel mai mic zgomot te faci gem, te pitești înăuntrul țepilor dumitale. Mare ispravă!" N-am ce zice! Eu, ca Bursuc, curajos ce sunt, zic că unirea face puterea. Noi toți uniți vom reuși, trebuie să reușim. Asta-i!" Cerbul cel bătrân îl aprobă. Și eu cred că uniți cu toții vom reuși, dar cum? Că doar de aceea v-am chemat aici la sfat. Cum procedăm? Vorbiți veverițelor, șoimilor, albinelor, vorbiți. Doamna Barză, cea mai înțeleaptă dintre toți, clămpă din cioc. Cer cuvântul. Fericiți că vor afla în sfârșit o soluție, toți în cor îi spun cu respect. Vorbiți, vorbiți, simată doamnă Barză, vă rugăm. Dumneavoastră, doamnă Barză, cu înțelepciunea dumneavoastră, luminațiile, vă rugăm. Iată ce propun eu, li se adresă Barza. Să pornim fiecare dintre noi să scociorăm văgăuna fără fund ca să descoperim mai întâi ascunzătoarea în care e cartea cu scoarțele de aur, apoi, în lipsa vrăjitoarei, cu toții să pornim lupta împotriva ligioanelor care au rămas de pază, să le învingeți și să luați cartea, iar eu mă oblig să-i duc în zbor Mirelei, scumpa noastră prietenă, care în fiecare iarnă an de rândul v-a adus crană după cum mi-ați povestit de atâtea ori. Toți în cor o aclamă pe barză. Ura! Bravo! Așa e, așa vom face! Chiote de bucurie, entuziasm! Cerbul cere din nou liniște. Vă rog, vă rog, v-ați bucurat destul și eu m-am bucurat, dar păstrați liniște, așadar am hotărât. Și acum acționați cu toții. Porniți, căutați, scotociți pe furiș să nu vă simte ligioanele cele rele până descoperiți ascunzătoarea și dați de știre doamnei berze. La aceste cuvinte zelepte, întreaga adunare răspunde cu bucurie într-un glas. Pornim, pornim! Și cu voioșie ei încep să cânte. Pornim, pornim! Ura! Noi toți vitejii pădurii! Pe scumpa Mirela să o ajutăm, pe vrăjitoare s-o biruim. Pornim, pornim! Noi toți prietenii Mirelei. Pornim, pe vrăjitoare s-o biruim. Ura! Ura! Ura! Ura!